أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤزن لكم وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوه وأزكى لكم والله بما تعملون عليم سورة النور شپگیش آیات مبارکہ قلوس تلیشل جدا پا دو باب رو باندے منقسم بو اول باب اغا مشتمل بو پلس آیاتو مبارکو باندے اور دویم باب هغه مشتمل او پښپاړس آیات وباندی اول باب کې باول با آیت مبارک کې عظمت د صورت عظمت لوی شان دې صورت په پینځو طرق سره هغه ذکر شو اور سلور احکامات لتطहीर المعاشره هغه ذکر شل په دویم باب کې زجر نو هغه چا دې جغې تهمت لگوله په حضرت عائشه صدیقہ رضی الله تعالی عنها باندې او دا زجر بهاغ چاو چې چا سکوت اختیار کړي او اختیار کړي چې نه هرې اقرار کړي او نه انکار کو بل زجر بهاغ چاو چې چاده خورول کړيو بغیر د تحقیق نا یو نه خبره اغستي بل تکړي نا بل ناغستي بل نو په دو دوو بابونو کې دا مسळा بیان شو اوس دلتا 27 نمبر آیت مبارک نا دریم باب باب 43 هغه چ دې نو شروع کیږي اور دا باب 34 ایت نمبر 35 پورې دی بعد یې کی بیان دے دا دا دی د اصلاح د معاشري اصلاح المعاشره د هغې بیان کیږي نو عنوان به دای بیان د دا اصول سبعو یا بیان د قائدو اوو اوو قائدی یا اوو اصول بیانی گی او بس دی پارا اصلاح المعاشرہ لسد باب الفحشا جدی احکاماتو باندی یعنی پدی قائدو باندی پدی اصولو باندی جسو عمل او کی پاک پل عمل کراولی نو دب بی حیائی دفخشا دروازی ببندی شی اور دارنگی دا حیاء قانون چکم دے پاغی بعمل راشی معاشری اسلام بوشی پاعمل قولو دا اصولو د دے یا دا قائدو چکم پا دے کے بیانی گی راغیس ربو ده معاشری اسلامشی معاشره بو ده خراب دون بچیا نو پاری او قائدو کنا اوله قاعده ذکر کیږي په 27 اس نمبر آیت کې یا ایها الذین آمنو الله فرمایي چې ایمان والو لا تدخلو بیوت مداخلگی تاسو قورنو تا غیر بیوتکم سوا دا قورنو اخپلونا اخپل قورن علاوہ دبل چاکور تا بی اجازت مزا او دا بی اجازت نتلل دا ډیر بهتر او ډیر غردی یا ایوها الازین آمنون اے ایمان والو لا تدخلو بیوتاں مداخلېږ تاسو مځ تاسوو کورنو ته تا غیرره ب کوم چېواده خپلو کورو نام د چا کور ته بهبي اجازه ته نځې ح تستنی تردي چې معلوم کوي تر چې ځان معلوم کوي اصل کې مفسرین مع نه حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا سَمَانَكِ حَتَّى تَسْتَأْذِنُوم مَانُسُ حَتَّى تَسْتَأْنِسُوا تر دې چې تاسو اجازه ترا کی ټیکش او اذن بو څنګه غواړي ځان ورته مانوس کې کنا ځان ورته مانوس کې او دا مانوسیت چې دې پستا معرفت نه دي جزان ورته او پی جنیکانا ځان ورته ښکاراکيم او حتا تستانسو تر دې چې ځان ورته معلوم کيم وتسلمو علی اهل هام پستا اجازهت نام سلام وای په اوسیدونکو دقور ورچې چا ورته زی بغیر د اجازهت نمځم او چې اجازه درته ملاو شو نو بیا سلام وایا ٹھیکشه زالیکم دا به نتل د بل قرطا تاسو دې پاره ډیر غو ډیر بهتر دی اجازه غختل د بل قرطا دتلوم دا تاسو دې پاره ډیر بهتر او ډیر غو را دی لعلکم تذکرون دید پاراچ تاسو نسیتو آخ لئیم تاسو لنسیت در کئیم او تاسو پاغی نسیت باند عملو کئیم فائن لم تجدو فیهام اللہ فرمائے که فائن لم تجدو فیهام ککور که نمو میسو ازن ورقل والام که نمو بدی کور کې سو اجازه در کول و عالم ٹھیک شه احدا نسوک نشته چې تاسو اجازه ترا کیم نو فلا تدخولها نو به اجازه تاسو د داخلي لا نشي تاسو دی کورتا تر دې چې اجازه در کې تاسو ته تد چا کور ته تا, تا, تا د یاغي ور او ټکو سوک نشته چې تاسو ته وي چورته راشه ودانه چې بي اجازه تلارشي فلا تدخلوها مزه ته مداخلي ګدي کورته و ان قيل لكم قول شي تاسو تا د کورنام ارجعوا ضرورا يرجعوا زواپس شام نو فرجعو تاسو واپس شي فرجعو تاسو واپس شي د کورتا د نن کې دونا هوا ازقالكم دا واپس کېدل ډیره پاکه تاسو دی پارا خفکیګه په ما ته د چا کورته لاړی او تا تغیداوی چې بای کور سوک نشتا ځواب اسلارشه نو دا موایا ته زی واپس کړم ولي کور ته دنه پرینو خود لبا تیکشه نو فر رجعو هو پس واپس سیتاسو دی کور د داخره دونم هو ازکلقوم دا واپس کې دلتا سلام دکو نا ديره پاکي دا تاسو دي پاره والله بما تعملون عليم اور الله پاک بها عملونو چې تاسو یې کوي ډیر خپو ستاسو تاسو امر الله نه پټ نه دي دی. دیکښوا نو دی دو آیاتو کې سوه کوم بيان شم جو مؤمنانو چاکورتا بی اجازهته مزه ای چاکورتا بی اجازهته مداخله گئی اوس یو مسئله دا جاو ور پسې ایت کې ذکر دا یو دا سزا ای عام ځای دی د یو دلی د یو طایفي ها هغه لپاره مخصوص نه دی لکه سراي شو لکه هوټل شو چریط حرسو زی ارسو کرازی داغه حکم دی هغه بیان کی لیس علیکم جناح نست پتہ سو باندې گونام ان پدی خبر باندې تدخول بیوتان چتا سو داخل شیم داسقورون تام غیر مسکونه الله غیر مسکونه جندی ها جی مسكونت اندا سکونت غیر مسكونت داس ای چې د سکون ندې مسكونت اندا د رکی دون ندې مسكونت اندا پات کی دون ندې سمان شوا نشته پتا سو باندې چې داخل شي تاسو بیوت اندا سکورونو غیر مسکونۃ امام بی بی داوی ذکر کئ غیر سکنا لطائفت مخصوصہ داز زایون جندید دا او سیدو لپاره د یو خاص دلیل تش 10 داز زایون دی چا عام دی هر سو قرت راضی هر سو بات کی او ټول کی خلق راضی سو یوش پی دی پارا سوگ دو شپو دی پارا ٹھیکشو؟ اللہ غیر مسکونتین چنوی حقا لپار دعو سیدو یو خاص دلی دی پارا فی متاع لکم فی ها متاع لکم فائدی دی تاسو دی پارا او عدی انسان دی پارا فائدی کنا زکه به کورې بلارې په سفرې یا چکم دې آرې زی وي بس توم په کې پاتې کېږي تا په سر بل پاتې کېږي تا نه مخ بل پاتې شوی یو زی او بل رازي والله يعلم ما تبدون الله دې خپوادم ما تبدونام په هغه څه چې تاسو احترام و ما تقتمون اور ها چرتا سوی پټوي ستا سو پخکارو پټ باندې الله عالم دي زه یو قاعده بیان شوا یو قانون بیان شم قل للمؤمنین دې ځای نا حکم بیانې کی قل للمؤمنین الله فرمایي لا لانو کا اयाम لپاره د مؤمنان شړوم يغزو من ابصارهم كتديساتي من ابصارهم بعض يدنظروننا ٹھیک شي اس ګورا قران ذکر کړو يغزو من ابصارهم من تبعيز راغ من تبعيزيا تبعيز چه د من راغ دانه دی وی کتساتی تاسو اخپل نظرونا نظماشه پا فرمائل اللہ دی پر رحمتونا نازل کی چه یغزو من ابسوارهم من راغل دیم پا کې اشارتا چه بازی نظرونا اغجائز دیم بازی نظرونا اغجائز دیم لکا سنگا لکا نظر د ڈاکٹر لکا نظر د طبیب یو زنانه دا هغه بیمار ده علاج لزی انو هغه ډاکټر طبيب هغه معاینه کوي هغه کتو کې حرج نشتا زکات دا عذر دی تیکشه یا دارنګ من ابو سارم دا عام انسان نظرناصا پا ولار روان وی ناسا په ستانه نظر پچاو لګید لکه حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نن تپوس شوو چې حضرت چا باندې نظر لګی نا حضرت علی سیو فرمای لکن نظره الاولا دا اولنی نظر چې د نو د معافتی اوس لکن نظره الاولا دامتب ندې چې چاتاو او یو مخ ګوری ګوری سترګه خخې کړي دا لکن نظره الاولا ندې لکن نظره تل اوله مطلب دا دی چېنااس پهستا نظر په چا او سره د لګې د ناف تابل طرف ٹھیک وګرزو ټیک نو یغو و من ابوسار الله فرماقته د ساات من ابوسار بعضې د نظرونه او دا نظر چې دی نو دا چې سومره هووادي. سمرا نقصانات چی دا پیدا کی گی دسنا دا د دے نظر نا پیدا کی گی الله اللہ وی چی تاس اخپل دا نظرنو حفاظت او کئی ذکر څوک د نظر حفاظت نکئی نا ناغی بیا پا مسیبتونو که آفاتو که مبتلا کی گی امام آلوسی ذکر کردی دی کل الحوادث مبدعا من النظر کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستصغر الشرر سمرا حوادث دي ددي ابتداقيږي د نظرنا ومعظم النار من مستصغر الشرر لوي رديري دا وخوم دات هره کېږي نو د ما موريغني ځست دا نظر وګورې کنا نظر استعمال کې غلط بیا دا ري نرستو چې څومره بیان کېږي دا غي مبدا دا نظرې والمرء ما د ما عین يقلبها فی اعین العين موقوف على الخطر ووښې کنا خخ خلک تي چا غدي دی غلط نظر استعمال د وجنا نقصان وچت چت دیکھشو اللہ نو دا بیا وی دا نظر چې دے دا دیمی سال دا سی دے لکا حغ حغ تیر چاگا لاڈ شیو بل جا کیو لگی دا نظر چه دے نو دا پرل باندی دا سی اثر کیم هاں کم نظرت ان فاعلت فی قلب فاعلها فعل السهام بالعقوس ولا وتر ٹھیک شه کرا او کل الحوادث مبداها من النظر ومعظم النار من مستسقري الشرر د ټو لسانات بنیا نو داستان نظر دی چې غلط استعمال شي او قل للمؤمنين الله فرمای محبوب الانقام حکم بیان که زمان مؤمنان سروتا یغوزو من ابو ساریم کتدی ساتیم بازی دنظرون و اخپلونام و یحفظو فروجهم اور بجتی ساتی اخپل شرمگاهنا دبدکارونام دبدکارونام یعنی بدکارونونام و یحفظو فروجهم حفاظتی که دا اخپل شرمگاهنوم ذستی استعمال د حرامه نه ادب کارونونه ذالک از قالهم ذالک دا نظر تتساتل دا خپل د شرم غو نو فاحت کول از قالهم از دی دی پارا پاکواله دی از قالهم پارا پاکواله دی چا دی پارا دا چ خپل نظر کته ساتیم دا چ خپل شرم غو ساتیم از قالهم دیر پاک والره د دې پاره ان الله خبير بما يشنعون بیسکل پاک خبردار دي بما يشنعون په هر کارونو باندې چې دای کوي چې سدای کوي الله پاک پی کوسو کوی زب پټ پټ ګورما پټ پټ په ګورما چې چا ته ګورم نو هغه ته پتن لګي نو هغه ته پتن لګي او ته چې کوم ځاد حکم کړې دی نو هغه ته پتن لګي چې ته الله ویل دي پردو ته نو ګوري وګوره صورتي مؤمن سلوریشته ما پارو آیت نمبر 19 یاله موختلون پوه د الله پا پیژې الله پاک خیا نه تسترګوم وما توخفیدور او غ چې پټیسیې ستاسو نوګوره دا به نوي جززه چې چاته ګور ما پ پٹ پهټغه ته پته نه لږ نهاکم زاد چې تا د حفز ته لوکت دغی غلط استعمال کین الله پاغي پو ادی و قل للمؤمنات اوس ګورې دی آیت کی دریم حکم بیانیږي حکم سالس دریم قاعده دریم اصول بیانیږي لپاره د اصلاحه معاشری و قل للمؤمنات الله فرمای محبوب پیغمبر کام اوائی آلِ پرد مومنو زنانو مومنو خزو تیلانو کام یغزوزنا من ابسوارهننا کت دساتی من ابسوارهننا دا اخپل نظرونونا من ابسوارهننا بازی دا نظرونو اخپلونا چسنگ سڑو تا حکم دیدا نکتو چه تاسو بو پردو خوزو تا نگو رئیم نو حکم کڑ دے خوزو تا چه تاسو بو پردو سڑو تا نگو رئیم تیک شوا اللہ حدیث مبارک تے نبی کریم صل اللہ علیہ وسلم اخبرو بی بیانو تا ازواج متحراتو تا اویم چه تاسو پردو کئی الله ابن مکتوم رازی اور عبداللہ ابن مکتوم دا اغا صحابی دے چی دا نابی نو. نو پا ازواج متحراتو که اویلشل نبی علیہ السلام تا چی حضرت دا پردی سو ضرورت اغا خو اسیم نابی ندے اغا پسترگو روندے کتے نشی نبی علیہ السلام فرمائل کاغی نابی ندے نو تازخو نابی نه نی اکنا کاغی پسترگو روندے نو تازخو پسترگو نه. نی اکنا نو معلوم شوا چې عام س چې څړو څړو دي پارا چې خود تب نګوري دغه حکم دی خود تاج تاسو پردو ته نګوري دویمه خبره ده دا چې ازواج متطهرات کم دي وداخ امهات المؤمنین دي وداخ المؤمنان ومن دي دي نو چې هر کلا پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم دا فرمیل اخپلو بیایان ته چې د غوی پشان پا کې سوته په قیمت ته پورې به داې څوک پیدا شي. او بعد د وخت که نه ی پرد دی که نه د نه پرده وه و اړه سفا په کار دی و اړه سفا په کار دی اړم سفا په کار ده نظر هم سفا په کار دی او نظر پس څ سفا کېږي. چا تا پکاتو من اراغل دا نو چې دا د نظر صفایدا نو چې نظر خراب شوه بیا بسلم خراب شي کنه ټیک شو دا حکم الله بیان نه نو چې نن تو معاشره کې کم خرابې دي داږي وج داد چې پته حکم د الله باندې عمل نشته دي وقول للمؤمنات الله فرمای چې حکم وکا مؤمنو زنان تام یغو ززو نامقطته د سااتې من ابوسارري هن نام د نظرو اخپلو نام فونه فروج نام او حفاظت کویم پاې ساتیم فروج شګاونه اخپل د حرامون نام شرمګ اخپل چې د استعمال د حالو ټیکته په حالال طرقی سره. دا حفاظت ته شرمګا ده او چې کله دا شرمګا په حرامو استعمال شي د دې حفاظت اونک و يحفظن فروجهن او پاک دي ساتي محفوظ دي ساتي هاج بچ دي ساتي د حرامو نا خپل شرمګا و او دا دې ولي ساتي ځکه الله د دې دا پاک ساتل حکم کړی دی سورة النساء ہوگو رئی پینزم اپارادا آیت نمبر دے چونتیس الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بادہم علی آباد وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ نُفَا الصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظُ عَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهِمْ هَاجِفَ الصَّالِحَاتُ فَاسْحَغَنِي كِيخِزِي قَانِتَاتٌ جِتَابِ دَارِدَ أَلَّا دِيمٌ قَانِتَاتٌ جِتَابِ دَارِدَ خَامًا دَانُدِيمٌ حفاظات للغيب بما حفظ الله حفاظت کو ان کی دی موجود عدم د خاون بما حفظ الله حفاظت کی داخل شرم گاونو پدې سبب چلا حفاظت حکم تکړه دی حفظ الله الله دې د حفاظت کول حکم کړه دی ويحفظ نفروجهن نا اور محفوظ ساتیم حفاظت کی داخل شرم گا ونو د حرامنا بل حکم ولا یبدی زینتهن او نہ دخکار کئ نہ دظاہری زینتهن زینت خپل زینت او نا خای سخل الا مع ظهور منها مگر ها چخکار دکشی جی اوس دې کبه لغونو خیال کې چوالا يبدینا زینتهن الله دې نه ذکر کړی خپل زینت نه ذکر کړی خپل خاص او الا ما ظهر منها مگر ها چې ښکار دې د دینه جداز یو زینت اختیاری دي یو چده نو اغز زینت غیر اختیاری دي زینت اختیاری لکرانج لکنکریزي په لاس باندې نکریزي په بخپل باندې نکریزي دارنګ رانج دي دارنګ کالے دي نوسمان بخپل بنگړي دي نخکاره کوي ګوتی دي نخکاره کوي اور نقریزی د نخکاره کی رانجه د نخکاره کی لیکن زما شیخ الله دې په رحمتونو نازل کی غید تر تمام علماو اقوال چه دې نو هغه یو زایکر او دغی خلاصې دا بیان کړا چه الا ما ظہر منہم ن د نخکاره کی زین تخبل مگر چې ښکار دي دی د دینام اغادی اغاسه شری زینت یم نخکار اور موازی د زینت یم نخکار کئ هغه زینت اختیاری اور غیر اختیاری اغد یم نخکار کئ یعنی زینت یم خاص چې د خاصتی اغد یم نخکار کئ لکه ګور بنگړي زینت ته نو د بنگړي زای لیچادا بنگلی znajومی کاری کاریی کاریی، لیچہ عمر است اور کم یوم صورت صورت بھائیں اس بھی مرفت ڈالشی accelerated تم اجملت رو بھائیں کاری ڈالش کر%, یون ایهم ترخط ایو فریم سورتھاقی وہ stadی نہی دارangs پندحی خもの نو دادا پانزی خ پیüss تو پانزی بھتاقة ج겨ی قش پانی بھتاعتار چی دول commanders دیکی څوک ته ګوتمه وويڅوک تنګټی وڅوک تهګوتی ووي د لاس هم نښکاره کوي د ګوتیانې به هم نښکاره کوي دغ سې پوزهه دا د پ ځوان ځای دی د کوک ځای دی دا به هم نښکاره کويه پوه شوي والله ی بې نه ځ نه ته نام الله فر نه دکاره کوي س خپل سه مواې د خلقتن او غیر خلقتن پوشی نه پوشی نڅخه راکئ نه ود زینت ځای ونختارکئ ٹھیکشه باز خلق وای چې دا مخ ته کم دے دا عورت نه دا پردن نه ده او ولی او قران کې راځي چې الا ما زار نه ښخاره کئ زینت مگر هغه چې ښخاره ده دینا اوی دا مخ چی دی نو دا عورت دی دا پردن نده لاس دا پردن نه اخ پی دا پردن نده الیکا تپ پوشی وینی صاحب هدایی ذکر کردی دیم او کم علماء چې ذکر کردی چی دا مخ پردن نده دا پا منزکی دا منزکی چیو خضا موس کئی نو پا موس که مخ پی سامده وی لاس پی سامده وی اخ پی اغه دا مطلب نه دی چر دا مخ چې کم نو دا پرد نه دا الا ما ظہر منها چې دینه سوق مخ اخلی هغه نه مراسله په منځ کې د چې یو خزر زنانه مسکئی دا مخ لاس اخ پی دا د دا سر مس پورې دی او دا شیخ په وی وي په ټول بدن کې خو یو مخ ته او دا د هر چا وخت ته او چې دا مخ نی نو حاله کو یو نظر پینمای دا مخرات او چودې پیندم کرا نو په بدن کې خدا غ یو مختي چې د سره شناخت انسان کیږي خا جی اوس دین علاوه ګورې ولا یو بدین زینتو النام الله خا ند ښکار راکې خپل زیادات الا ما زو اره منهم مگر حقام چخکار د دینام او دین اغا چه دی اخکار دی دینا اغا سشه دی عبداللہ بن مسود رضی اللہ تعالیٰ عنو فرمائی ماہ لا یمکن اخفاؤہا زوہر من ها نمراد چې ګوره یو یوزن ده دام اغیب زانمانی سا در چول دی یا بورکا یا کپڑی او دی پر طول خم شي دینشی کنا او یو زنانه دغه ساجوله بورقه نو بورقه په پسو پټي ټیک څه نو بورقه الا ماظاره منها ا پهړو نه سادر چل اغاشو سمانه الا ماظاره منها انا يمكن اخفاءها پوشو کنه هاغه بورقه هاغه چل چې کوم په دې باندې سري اټوله شوي دي والاعیوب دین زینت او نه د ښکارا کې زینت خپل الا مازار منھا مگر هغه چې ښکارا د دین دا وګړه تفسیری سمرقندین امام ابو الیس دای چې د دې د خبره ذکر کړی دا چې حضرت عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ هغه نه چاته پوسوک چې الا مازار منھا سم مطلب دی عبد الله نے محسوس سے یو صادر پاخپل سر باندي واچو ټول ماخه پټک یو سترګه سامنے کړا وا الا مازار منها زنان به خپل ټول بدن په پټکی یو دا سترګه سامنے کول شي چې پدې لار معلومي چې پدې باندي سگهي لار او تخکاری داغه را عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ سئلان قوره الا مازار منها نفط قنع عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وغطى وجهه وابدا عن احدى عينه و عبد الله ابن مسعود سے باقل سر باندے سا درواچو اور بیاد چ دینو مخی پٹکا اگے ک نایوستر کے اخار ا کڑلا ٹھیک ش کنا خاجی بی اخر کے گورا ولا يبدي زينتو لا ی هرر نه مووا او زینه ته نه نه دکاره کې ځایونه د خ هغهڅشي د غ ټیک نه اوساکو پډ ټیک ور راسو او سرار د قتهک ې ټیکې اچ نه ټیککه لګ دی نه مراسه د موااضې د زیینت هغه ځایونه چ هغه د هغه به پټ پو مَوْذُ الْشَّبَاحُ پُوشِ مَوْذُ الْخَلْخَالُ وَالرَّأْسُ مَوْذُ الْأَكْلِيلِ پُوشِ کنا سر باندې دلتا تن دی باندې خلق سره لګي ټیکا او پر لې ژبانه بنگړي اخبو باندې پانځيبه داسري مراد دې نس شه موازی د زینت دی یا چې کم دې حغسترګه چې لپاره د ښکارا کې دوه لاره ده او ځان مټول پټ ساتي ولا يبدي زينتهن او نه د ښکارا کې خایس خپل زینت تقبل او دا رنګي موازي زینت الا ما ظهر منها هات الا ما ظهر منها مگر هاغه چې ښکارا دي منها د دینام اني هاغه بورقام هاغه پړونه دا تفسیر ابن کثیر دے دیم د ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دا قول ذکر کړی دی وقال ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ ها کردام سدی کردا وسياب جامیدی کپڑی دی, دی او دارنګ چکم دے اغبورقدا به فرمایي چې ها ذا لا يمكن اخفاءه د دې پټولچکم نه نو دا ممکن ندې نو د دې ما لا یمکن اخفاءها به حدیث مبارک ته حضرت اسماء بنت ابی بکر حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ لور دخلت ال نبی صلی الله علیه وسلم دار ال نبی پاس صلی الله علیه وسلم کورتا و علیها سیابن رقاق اور پاږه باندې نرمي جامي وي باريكي کپڑے وي فاعرضنھا نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مخواړو وقالوا فرما چيا اسماء اے اسماء ان المرأۃ بشک خذا اذا بلغت المحیضام کلچ دا اورسی کی بلوغتہ بالغ لم یصلح ان یرا منها ندی پکار لرام چ دا ومنها چوغریدینا الا هاذا مگر دا حال لم یسلو لم یسلوح ان یرا منها اغيل با باریکی کپرو اچول ندی پکار واشار الی وجهی وکفایم ټیکسٹ جی نو زما شیخ رحمت الله علیه بویم چ دا اوس دی دور کی چکه می باریکی کپری دی معاذ الله چ پای کلا کا ټول بدن چ کم دینو اخکاری الله رضا سے کپڑونه پنانو نصیب کیو وو ژی نو می د کپلو وی اخکاری پکه نس پول جسم نو دینه چدی الله نفعا رضا عنها ته الله نبی هرینا مخواڑو نو ګورا چې کله یو زنانا باریک لباس اچئی باریکي کپڑے اچئی او جاغید بدن عذابکه اخکاری نو الله به سومره په غضب سمر پا غصہ او سمر په غه هغې ځې او با ک کاپړی وچی ول ګرممی د ډیره ووي ګمی کې خو غټې چول په کار دی چې په بدن باندې د نور ته پشت نه لږي او دارنګې درنی اچول غواړي چې ک خوله را شي بیا چې پ هوا لږې نو بدن ته پ سکون رسیه. کپڑو باریک او کپلو باندې گرمی کمېلې نو بیا د ایس یو د پکو څه ضرورت ته او بټولوب باریکي کپڑے چولې ده کچی گرمی ده لہذا د شیطان وسوسې دي هغه چکم دې نو سکې بی حیايي په انسان کې خورې او معاشره خرابې هغه دې پار شیطان د انسان په زين کې قسمه قسم خبره اچي والله بدي نځ نهته نام الله فرما نه دقاره کې د یقل خس الله معضواه منام مغاه چې ممکن نهدي پټول داغيم الله معزه منام مگرغاه چې غ پټول ممکن نهدي یا الله معضواه منام مگرغاه چې قاهدي ددي نام. پهمانځ کې چاغست د مخ لاس او رپې دي ل یذریب نهبي خموې هن نامام وا د چې داځناې دوپټې سادری خپلیم الله جووې هننا په غریبان الله یعنی دا غریبانسینا مې داې پټساې والله ی بې نهځ نهته نام او نه د کاره کې داځناېښ س خپل الله لبورلت هن نام م پل خاوندانو مخکم یو زننا ده پلوا د او زیینت داکاره کوول شي اخپل خاوندانو مخکم او ا هن او د پلاان وختپلو پل د پلار مخک مخله سخ په رانج نکرز وغره ټیک. الله دبول هن مغر خاوندان وپلو مخکې او ا هنام یا د پلاانو د دویم او ااب اعبول هن النام د خاوندانو دد سخر مخکې او ابنا هنام یا منپل د دویم او ابنا اعبولتي یا ز منده خاونده د دای یو خزدا دا غی خپل ځامن یا یو خزدا دا غی د خاون ځامن د بلی خزینا منده دی مرضی شل کړه او اخوانهن نام او رونا د دای رونا د دای یعنی یو خزدا خپل ضرور مخیم دا موازی د زینت مخلا سخیب داخ کار کول شی او بنی اخوانین نام یاد زامنو درونو ددای ینی ریرونو مخکیم او بنی اخواتین نام یاد زامنو د خویندو ددای خورایو مخکیم او نسائین او نسائین نام یاد خذو ددای ها او نسائین نام یاد خذو ددای تدې سمانه ده یوخو دادیم چه خزه دا یعنی دا دادا خوان بلا خزه بنا او نسائه هنه ظاهر ما نادسه دا خزه دادایم مذکور خزه دادای دا چه کم مذکور شه یاد دا دوی خزه سمطلب یعنی دا خوان بلا خزویم تیک چه دا غی یا د زوی خوي یا د بندې خ یا دوارو خوي یا د خور خويیک نه او نسائهن، نه ظاهر نه دا ده چې خځې د دوې د دو مخکې او بندې خواین او ابنا بهلت د ذکر وشک نه یا دښې د دو ووجله ما ذقی که نه دی آیت باندې چه لا یحلو لی مسلمت این راہم ندی جائز ندی حلال یو مسلمان خزی, خزی لرام چه اگوری دی لرام یو یهودن خزا یا یو نصرانی خزا الله مسلمان خزا دا د دا یهودن خزینا او د نصرانن خزینا بهم پرده ساتیو دا باق پلا بدن پرده نه کوي. شخص دا یو مسلمان خزا دا بچ او خپل بدن دا په پټ ساتي نه وخارکې یو کافر خزیتا اس امام رازي رحمت الله علیه ذکر کې مراد عام ده نسائهن مراصره عام ده او او نسائهن مانس کې او ان نساء او امام رازی رحمت اللہ علیہ چې او نسائهن نام دا عام دے او معنی صدا او نس او ان نسام اصل کے داس دے نو دا هنو ولی راغے وی زمیر چیزے کرشوے دے لوجد موافقت مذکورنا چو مخی راغے که نا اخوانهن نا اخواتهن نا ابنائهن نا برورلت هن نه دلته او نسا هن نه. لجه د موفقت نه دا نه ظ راغل دی. ټیک شو چې د دې نهسططر مس خ دا ده نه یو خې دبل خځې نه نشتا البته دلته چې کم دا کمم خبر ده. جل ا يحل للمسلمة ان يراها يهودي يهودي او نصراني ها يهوديه او نصرانيه چي يو يهودنه خزا يا نصراننه خزا دا يو مسلمان د بدن نشي نو امام رازي رحمت الله عليه ذکر کوي چ دا حكم استحبابنده وشي کنا دا حکم استحبابنده لیکن ها دا خبر دا چې یو بدکار زنانا هغه چې دینو او د یو مسلمان د پاکه بدن ته نشي کته دا پرده پردہ کوي بدکارینه وچې دی بدکار خزینہ هر زنانا خپل د بدن پردہ بکې ولی دا بدکار دا دا د دې د بدن خبرې بلچا ته بکې بلچا ته بکینو با بیا باغینه نقصان پاسي دیکھ شا؟ خا جی او نسائهن نام یاد خضو او ما ملکت ایمانهن نام او حغو او ما ملکت ایمانهن او حغو ونزیم چه مالکان دی خلاص دا دیم او ما ملکت ایمانهن نام ملکت نموراد ونزیدی خا غلامان ندیم ذکا ح سید ابن المصیب عايز ذکر کئل لا یغرنک صورت النور فانها فی الایما الى في الذکور تاج دو کنکی سورۃ نور نازل شوه دپسکی ها فی الای به حکم د وینزو کی پرجال ذکور کنا گورخ او ما ملکت نام ها وینزی چ مارکان خلاص ون استا اوی نام، یا چزی او ی تابعین ی هغه راتلون کینو قران چیزي او راضی پتا سو باندې داس نو قران غیر اول الاربام نیوی دی خاوندان د حاجت الله نیوی دی خاوندان د حاجت مطلب څه دی جسمن کمزوری عقلا کمزوری وارد دی جسم په تلوار اقل پیت اعتبار کم زوریم من الرجالی ده ناری نونام اوید طفل اللذینم یا همه شمان لم يظهرو چه ندی خبر شویم چه خبر دویم لم يظهرو ندی خبر شویدویم على اورات النسام پا عورتونو دخوزو باندیم دماشیق بمانا قولم چه لم يظهرو چن دې ښه راشي وي د باندې علا عورت النساء چن خبر دې په مزو ده خزو باندې د لا پوي نن دې پاغي باندې ولا يضربنا بالحكم الله فرمای قاعده نمبر 4 ولا يضربن بأرجلهن اور وحل دې کې دې پا اخبو اخبو باندې ولا يضربنا ن دې وې په زره اخ په خپلې زما کتاب ولی لېعلم ما یو خفي نام د دې د معلوم نکي هاغه چ پټ تی زینت خپل دن خپل نام لېعلم دې معلوم نکي ما یو خفي نام هاغه چ پټ کړې دې هاغه چ پټ دې من زینت نعدا خااست خپلنا جها پانځیب دیم اخپوبانه پانځیب چوریدم الله ويرور قدمي خارور قدمي خام استا د پانځیب شلنګته نو غیر محرم وانه وري الله ځکه شیطان بدا په پردې کې بیا غلط خیالات واچي نو حال د دا په جه خوځه ټولې پلار رواني او ټک ټک ټک کیږي دا ټک ټک کولټرونو دا ځای اس ندیم نو ولته و چې ګورہ ਸੰګټکار دی الله دې دې پارا علماء ذکر کوي کنا چې هغه خوځه چې هغه خوشبو لګئی نو خوشبو هو کور کې دننه لګول شي کنا لیکن هغه خوشبو چې ولګئی او هغه غیر محرم محسوس کی الله نو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا غی زنانی په باریک ویری دی هی الزانیہ هی الزانیہ دا بدکار دا دا بدکار دا ول ی خپل خوشبو غیرته محسوس کړه او دا غیر مخصوص کېدل دل دا کوم دی نقصان دی ولا یضرب نبی ارجلیهن نا وحل دنه کې پاخ پو اخبو پاخ پلو اخبو باندیم ولی لی یومالما دې دې پاره چې معلوم نکي لې یو علما چې دې وحلو بزور او وحلو سلام کارن شي ما یخفينا هرزينا هر هاه پنزې یوخفينا جاغب پټ دې پټکړې دې من زینت نه داخل زینت او خایسنا الله اوس یو زنا نوا حکم الهي او تطت نوا يا ته حکم الهي رسيدل نو يا اغه ته رسيدل او واغي باندې عمل تننو شوي او دای واورده او اغه عهد کې آئنده بزه د اصول او متابه د قران او د سنت مطابق ژوند کی رومه و توبو ال الله جميعا توبو باسي تار طول الله تا توبو توبو با سیلاللہی اللہ تا جمیعا پغندا اللہ و جمی سرام ایوہ مؤمنانو لا علکم تفلحون دید پارج تاسو کامیاب شایم اللہ معلوم شوار تو بیوستو کچھ دے کامیابی دا و انکہو الایاما اس اوما قائدہ ذکر کی گئی وأنكهل ایاما منکم الله فرمای وأنكهل ایام وعدک تاسو نواد کریم وأنكهل ایام وعدک تاسو نواد کریم منکم د تاسو <وَادكليم> مسلمانان تاسو کنا چکم مسلمانان دي نوادکڑی هغه وعدک وساریه نا <وَادكليم> اور نیکان وسمانه د نکاح نو لوادو کوي او چکه کم بد دینه غي لواده مکوې نا د وصالihin معنا امامي علي سي ذکر کړيده وصالihin دي وصالihin نا صلاحيت د مراسله حقوق د نکاح لري واده کوي تا سوا چلرام چې پغه کې ادا کوله تا حقوق د نکاح ته یا او سوالی نه <سؤالحينا> خاوندان د <دا> قسب چېسه کار مار خو کوې که نه چې وادو له و کې چې سبا خ له ډوړی خو راړی نه. دا خو نه چې وادوله و کې د کور ناستسته د ډړي دسو کممدان له پیدا کو نه. نو د کې خو صلاحیت ته وادو نه شو نه او سوال مینه بعد کوم دو غلامان استاد سنا و ایمائکم او د وندو استاد سنا اوس یو شریدي هاج آیکه صلاحیت ست دی د حقوق د زوجیم هغه چې کوم د خاوندکه سب دی مهنت مزدوری کوي لیکن هغه چې غریب دی ها الله فرمای یو کون دا کويدا محتاج غریبانان یو غ نهم الله من فضلي بي پر وابله پ د لرم مع دارب کلله پ د ل من فضدي د خپل فضل نام کو سړی د غریب دی غې دا چې زوادو کمان ډړی به چلته نه پیدا کوم والله فرما ک دی غریباناندي نقا د وکې الله به د مالداره کې. دې لپاره وای کنا چې یو انسان دا غواړي چې زما په رزق کې و سات پیدای شي هغه دی وادو کی ولی دې چې یو وی نو الله بده یو لرزق ورکړي نو چې دوی دو شي نو الله بده دو تنظیمولو کی او چې الله ول اولاد ورکړي نو الله بده اولاد هم مړی نو الله په رزق فراح کیا۔ نو ان یکونو فقراء کې وی دا محتاج غریبانان یوغنيهم الله من فضلې مال دابه ک الله پ د لرم فضل نام والله هو آسیون علیم الله پا فراح د علیمون پارسوپ دی څنګه به فره شي زوااسون هغه ذا ډیر فراه ورکون ک دی د ریز تنګې ډې کوون ک دی ریز چې کوم ده زیته اون کله دی علیمون د هر چا په حال باندې الله پاک. والیاستافی فیلذینا زان د بچو ساتي د گناوننا الذینا قسان لا یجدون نکاحا جنم می طاقت نکاح <نِكَامًا> حدیث مبارک کے راضی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایل یو د زوانانو جماعت اور دلتا یا معاشر شباب اے د زوانانو دلیم تاس نکاو ک نکاو کئ یستاسو کې نه ده چې طاقت دې کولو حقوق د بيبي ادا کول شي هغه دې نکاح کوي مہر ور کول شي هغه دې نکاح کوي او چې دا طاقت نه ده نو فالیکم بالسيام هغه دې په ځان باندې روزې ساتل لازم کی ٹھیک شه هغه دې ساتل په ځان باندې لازم کی ولی روزې ساتل وسره خواهشاتې نفسانی د دباوي دا مقلوبين الله ولا يستعفف الذين زانوا بالبناته الغناون الذين قسان لا يجدون نکاحا جنم متاقت نکاح قاولم محتا يغنيهم الله من فضل تردي جلا مالدار کی دلرام خپل فضل الله بمالدار کی او هغه وخت پورې دې خپل ځان د ګناهونو بساتی دانچ ځان د ګناه کېښتہ کیم ولذین یبتغون کتاب شوګه مقایدا ولذین یبتغونل کتاب اور هغه کس یبتغونل کتاب چې غواړی د مقاتب والي غواړی د کتابت اوس ګورا اوس کتابت س توہی ها دې مقاتب والي غواړی مقاتب وال ستوي ها مقاتب وال دي توي چې مولا اخپل غلام توي ان اد اي تلیا کتره کې مات دمر دمر پیسې فانت حر النبیات آزادی اوسړو دا یو غلام او هغه غلام هغه توي چې ما آزاد کا چې ازاد شم هغه ورته به ټیکتا ته دمر پیسې مال راړه تہ تا دم رپیسی راڈلی جب تا آزاد کم ها جی بیا و مقاتوال ستا وئی جو غلام خپل مولا تا وئی ان ادیت ان ادیت ایلیام کچریت ادا کما تا دم رپیسی فانت حر النبیات آزادی ٹھیک شکنا اس ګورا عبد چه دے عبد پارا سش دے رقبا اور حر دے پارا ی عبد پیارا رقبا اور حرد پیارا یدن تکس والذین یتقون الکتاب ها کا سانچا غواڑی مخاطب وارے مم ما ملکۃ ایمانکم دا غچانو چ مالک ان خلاصن استاسو فکاتبوھم اللہ فرمائے پس ازات کئ دویلرا تاسو تاس ازات کئ دویلرا او دا فقاتبوهم دا امر استحباب دے وجوب دے پارنام ٹھیک چکا فقاتبوهم وجوب دے پارنادے استحباب دے پارنام ان علمتم فیم خیران کمعلم بی اتاسو تام پوی اتاسو پدئی کے پامانتداری باندیم ان علمتم کمعلم بی اتاسو تام فیهم پدئی کے خیران امانتداریم وَاٰتُوهُم مِّن مَّالٍ الله فرمای ورکے تاسو دویتا مِم مال اللام دا مال دا الله نام الزی اتا کوم هغه مال چې الله پاک تاسو له درکړې دی ګورا تی الفاظ تا غورکا واتوهم مِم مال ورکے تاسو دویتا مال دا الله نام دا انسان څنګه چې ستینو دا هرڅه دا الله دی دا هر څه د الله دی ها الزی اعتاکم حاجتا سره درکړي دي اوس دی نا معلوم اشوا چې مکاتب باندې د مولا زکات جایز دي ها مکاتب باندې د مولا د مالک زکات ور کولدا جایز دي چله وې واعتوهم مما ل الله ور کې تاسو مال د الله نه الذي حرم على تاكم تاثر درکړې دي سو قائدې شو شپګه او ما قائده د دې دغه کې دا ولا تکرهو فتياتكم على البغام ولا تکرهو ما مجبورا کوي تاسوم فتياتكم جنكي اخبلين فتياتكم لن اخبلين فتياتكم اخ من زي علل بغایب بدکارې باندې ان اردنا تحسنم که اراده کې د پاک دامنای دی آیت کې یو څو توجیحات دي ها دې تبوګه کې دي اس ګور والا تقرو فتاتکم مم مجبورہ کوي تاسوف بدکارې باندې مم مجبورہ تاسو جنہ کوي خپلې بدکارې باندې ان ارادنا تحسنا كد دای اراده د پاک دامن وی او کدا پاک دامن اراده نه نوبیا خیر د کای زین ک دا خبر را ل کرا دیده پارا ان ارادنا د دې قید خیال ب وکیم یم ما محدات پاکل تفسیر کې ذکر کای جو ولات قریوفت یادکم عل البغا ان ارادنا تحسنا دا قید د حالی دی نهې شرتي س شو واللا د کفت یاد کوملل ب غام الله فرما مجبوره کوي تاسو جنه کوي اخلی په بدکارې دا بدکاری چې د دا خو قبی عمل دیم ان ارد نه تهونه دا داسې حالی مجبه کوي چغې پاک دا منی اغه ننکو ولغاړي ته په زور په کولغاړي دا عبد الله ابن سلول چوکنا دا سلولي زوی منافق دم ځان لداسې وینځه ساتلې وی او ورته بيوي چې مال وبو يوميه دمره پیسې راړې اغه ځکه په پیسې چلته وی اغه وبیا ګناه کو او الله په پیسې راړلې نو دا دا اغه دا سلولي اولاد اوس مشته دي داسې کوي نو چې کم سره داسې کارونه کین نو زکه بیا اپ پاک دامنو تو متو وحضرت اعص صدق رزل اللہ تعالی نا پرون تفصیل تاسو واورید کرا تہمت دې د لا ګولیو زکات دې پخپل نو غنده خبرې کولی ولا تکرهو فتياتکم علی البغام م مجبوره کوي تاسو جنہ ک يخپل علی البغایم په بدکارې باندې ان اردن تحسنم و حال کې کی چاہی پاک دامنی غواری اوگوری تاسو سورتیا نام او مپارا دا اتم مپارا دا داقی دے حالی دے شرطی نہ دے نمبر ایک والله قلتهله لومه هره مرب کوم عیکم الله تشرکو ب شي او موبل وال د نسانام ولا ت قووتو اولا د کوم من عملااق ولا ت قولو الله و موجې تاسوقلل من عملااق ان دلوګ نام او کللوګنو بیا مررکې مع نه دا د چا نَحْنُ نَرْضُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ اللَّهُ اِمْمَنْكَ تَعْصُلَ رِزِقْدَرْكَ وَوْدَيْلَمْ سورة بن اسرائیل قرآلتم دقا سده و جو فرقشتے تقدیم تاخیر ده آیت نمبر اکتیس وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقُ موجن تاسو خپل اولاد لوجه دایریدا دحس دا دایریدا لوګینم موجن تاسو خپل اولاد چې تاسو یریګې د نام او چې لوګین نه یریګې نو بیا دی رمړوي دا مطلب نه مطلب دا دی چې اولاد ملکول دا حرام دی ها اولاد وجل دا حرام دی او تاسو چې دې نو په دې وجه باندې وځنه چې خوري نحنو ناروق هم یا کوم الله دله ریزق زور کوم او تا سرم د در کوملا توفت یاد کول بغاب دامونڅوکر یو جوابو چې ان رد نه تاسو نام داقیې نو دا حالی د شرتي نه دی دویم دا د چې وله توکرفت یاد کول بغام دا محمول د بنابر اغلب احوال الله. اے ناشنا خبره دا ولا تکرہ فتاتکم الله فرمای محمد برک او تاسوجنه کی خپل علی البغائب بدکار باندی ان ارد نتحسن سبانہ اکرہ زبردستی زور نکیږي لا يتصور الا عند عند تحسنا زبردستی الکیږي جو مخکینه تیرانه دا پاک د اراده کوي دې کنا یو انسان ګناه نه کې ته پاګباندې زور کې علې کا یو خدا ګناه پکې دا ګناه دی یو جیت دینو پاګباندې زورم کې ولا تقریفت عادت کومل البغام مو مجبورہ کوي تاسو خپل جنکای په بدکارۍ ان اراد نه تحسنم دا به حیاي بدكاري اسم گناده نوته پاک باندې زبردستي او زور کي بل جواب ولا جو تكروفتعدكم البغام داقي لمزيد القباحهت قباحته پاره دي او بندا ده خذو د قرن وبسل بلا ضرورت دا جائز ندي اغه خو پریګي دا اولټه تدي په گنا باندې مجبوره کي ورې موباسی داسې او باې چې بد کارې تی ر بله تو فرمایل به د ماشي الله د غریې رحمت کی والله د قافت یاد د کومرل ب غام مګوره کوي تاسو جې ی خپلیل بغاې په باندې دا کنا د دنیکان دا ک دنی کا سه. مناسب رشتہ دا نونکا او کید دای تعففا وتزوجا الله امام حداد وایخه سمانا ولا تقروفت یات کمال البغام محمد ورکو تاسو خپل جناقې په بدکارای ان اردنا تحسنام کدی اراده د دا پاک دامنای کای رشتہ رالا نو رشتہ ورکام ډیر خلک داسیدی لونه ځان دي پیغلی دي کور کې ناس دي او خپل خپل خیالات چې په دې طریقې به ورکو نو چې دا حکومدلانه پورا کوي نو دا غې نه د ګنا لارې کولا ویږي ولا تو قروفت عدكم البغام م مجبوره کوي تاسو خپل لړنام وبدکارې باندې ان اردن تحسنم ته دای دا اراده وي د دا پاک دامنه او تاسو دای دا مجبوره کوي په ګنا باندې لَتَبْتَغُونَ أَرْضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا دَاعِ إِلَّتِي د دې پاره چې تاسو لټوي سامان ژوند دنیا وښکره د دې دنیوي ژوند سامان تاسو لټوي یرا الله حکم پې مالک وي د دې پاره چې مونږ تمال او دولت حاصل شي ومَن یُقْرِهُنَّ ومَن یُقْرِهُنَّ حاچا باندې الله حاجابانی چی زبردستی زور وش نو فین الله بیشک الله پاک مم با دی رستو د دینا سنا اکرا هینا چې د باندې زبردستی شوه دا زور شوه دی غفور الرحیم الله پاک بخن کې مې ربان او یو سره دے چاې ګنا نه کې بل ورته ښاب او ک کنه ز اوس د باندې زور د بردستی وش د پزانانه دی او د باندې زور د باې زور استعمال شوم اوس چې دا کار د بناوشم د د هغې نروو تووب با الله بهخون کې میروبانې دکه د مجبور دی که نه د خو کوی نه او په د باندې د بردستې ده له دنزلناې کو مایت الله او یقینا الله پاقر رالی تاسوام آیات بیناتنا بل آیتنا وازح وما سلم من اللذین خلو من قبلكم اور مثالون داکسانو خلو من قبلكم چا غاتر شویدی مخدتا سنام وموعظتا للمتقین اور نسیتت لپارد متقیانو سبحان اللہ تک الله اللہ نور السماوات باب رابع دې ځای سلورم باب شروع کیږي اور دا باب چې دې کم ځای پورې دی 47 نمبر آیه تا پورې 47 نمبر آیه تا پورې دا سلورم باب چلیږي اول آیت کې الله کریم مثال بیان کړې ده په مسالیده توحید باندې یو ناشنا مثال اول ترجمه بیا دغه وضاحت الله نور السماوات والارض الله نور السماوات الله په نور دے د اسمانونو او د زمکی نور دے د او د زمکی ګوره په دې آیت کې وضاحت مسریده توحید الله کړی دی په دې آیت کې الله کریم وضاحت مسریده توحید کړی دی په یو مثال عجب سرا اغاس نور السماوات والارض اللہ نور دسمان اسمان نو دز نور سماان دا نور مان از دقل نور مان دا علماء کرام ذکر کړي نور د الله صفات نور د الله صفات او نور په مان دای د اثر ده یادا نور پرمانا د تدبیر سره دی و مانو کا الله نور السماوات والارض الله ہدایت ور کون کده اسمان ون واللرام اوزمک واللرام یعنی الله هادی اهل السماوات والارض الله ہدایت ور کون کده چاہتا اسمان ون وال اوزمک یا دا نور په معنا د تدبیر سره دی نو سمانا الله مدبر السماوات والارض الله تدبیر کو انکه د اسمانونو او د زمکه دے الله تدبیر کو انکه د اسمانونو او د زمکه دے ټیکشه نور ستاوې نور هر هغه ستاوې چې از ظاهرو بنفسه والمظهر لغيره الظاهر بنفسه والمظهر لغيره معنسی دا پور تسی دی بلف الظاهر بنفسه دی خپل ذات باندې احترام دے ها اول مظہر لغيره اور مونږ تم داٹی کی احترام کای خپلم بڑا کوئی رڑا واجب الوجود دے اللہ خپل وجود کې چاته محتاج نه دی ها کائنات یاغه وجود باندې موقوف دی دیکھ چې نو الله نور السماوات والارض الله په نور د اسمانو نو د زم اس دلته مثال شروع شه مثل نوره دلته مثال شروع کیږي مثال نوره مثال د نور د الله پاک پوښي دلته نور اضافه او شسته الله تا مثال د نور د الله مثال د نور د الله دین معلوم شوا چې د نور ن مراد هغه نور دی چې هغه د الله صفت نه دی چې هغه د الله صفت نه دی ځکه مثال نوره مضاف د مضاف الینا جداوی مثل نوری مضاف د مضاف الینا جداوی <تصفح> نو بیا مانک ای ابو الیس سمرقندی مثل نوری ای فی قلب المؤمن مثل نوری ای فی قلب نوری فی قلب المؤمن مثال د نور پر د مسلمان کی مثال د هدايت پر مسلمان کی مثال د خودنی پر مسلمان کی کمشکاتین پشان دیو تاختم فيها مصباح چې پدې کې چراغ وی پوښی کمشکاتین پشان دیو تاختم فيها مصباح چې پدې کې چراغ وی مصباح الله غور اول ترجمه کو بیا داغه وضاحت کوم ان شاء الله کمشکات انفیا مسباح پرشاند یو تاکدم چې پدې کې تراوی المصباح بیا دا چراغ دا دی وا د مومتۍ فی زجاجتین پشیشکی عز زجاجتو دا شیشام ک انح عز زجاجتو دا شش چي دام كأنها گویا كه قوكب استورده دررجن زاليدن كه جو قدو بل كد شوي من شجرت مباركه و دلته غخشا من شجراتن مضاب حذف ته من زيت شجرت یا من دهن شجرت من شجرتن داستور زلیدون که بلکڑی شوی من شجرت مبارکا دا تیل و دا اونیم مبارکتن حقا چی اللہ پاک خیر چول دیم زیتونت خون دی لا شرقیت ولا غربیت چه دا اونم ندبا مشرقی طرف تدام ولا غربیت اوندبا مغربی طرف تدام تک شر یکادو قریب دام زیتو ها تیلد دیم یزوی او رنا او کیم ولو لم تمسس ہونار اگرچه نور سدلے دیتا اور نورن علا نور دارنا دا پرنا باندیم یهد اللہ لنور من یشام توفیق ورک اللہ پاک اخپل نور تا او نور نموراد قرآن دیم توفیق ورکه الله پاک خپل نور ته قران ته مېشاو ا چاته را دوکي يهد الله لنوره توفیق ورکه الله پاک لنور ي خپل معرفت مېشاو چاته الله را دوکي ويضرب الله لمثال للناس اور بیان الله خلقتا مثالنا والله بكل شيء عليم الله دې پاره اوسې باندې په اورال مده ترجمې باندې پوښوي او وګوره د مثال وضاحت یو اسان دی مختصر دی حضره شیخ رحمت الله علی الله دې په رحمتونو نازل کی دا به اول بیان او وی به چداز ما شیخ لیکل په خپل تفسیر کې علامہ شبی رحمت عثماني صاحب هم لیکل دي او دا په فهم کې لیک اسان دی تشکران الله اکبر ګورا غرض د مثال څه شې وضاحت توحید الله دی غرض د مثال د بیانولو څه شې وضاحت توحید الله دی اس ګورا کمشکاتین دا مشبابه هی اور مشبابه بدن دی کمشکاتین دا مشبابه هی دی اور مشبابه بدن انسان دی ټیکر بدن د انسان لار تشبيه ور کلاپ مشکات سرا بدن د انسان لا تشبيه ور کلاپ مشکات سرا د انسان لا تشبيه ور کلاپ چراغ سرا کمشکاتن د مشبابه ٹھیک شه اور بدن د انسان د اصل مشبابه ٹھیک بدن د انسان دی بدن د انسان لرا تشبیہ ورکرا پمشکات سرا فیھا مصباح نو سین د انسان لے تشبیہ ورکرا چراغ سرا المصباح فی زجاجام زرد انسان لے تشبیہ ورکرا پ زجاجی سرا ٹھیک شه نو ګورا نو مشکات ص سین د انسان شوا مصباح چې چې تعبير کې سينه د انسان او زجاجا جسره د انسان معنا بدن د انسان چپای کې سينه دا او پسینه کې دنه زړه دے سينه کې دنه زړه دے یو د انسان استعداد د انسان یو قدو د انسان استعداد انسان نا ذکر شوا او اس دازو جاجا جا چکم چراغ دے چیش؟ دازو جاجا جا چکم چراغ دے بلکڑ شوی دے د تیلو نا او د انی بر برکتی نا دا انی برکتی نا دا کنایشو دا استعداد نا دا, دا استعداد نا کنایشو او دا کنایشو دا ہدایت ربانی نشوا لکه نايا د هدايت رباني نشوان یو قد من شجره مباركه استعداد انساني هدايت رباني لکه بدن د انسان دي پاري کې سينه ده په سينه کې زړه او په زړه کې استعداد دي او به اديته هدايت ربانی شي وي دي نور علانور نور علانور دا آسان شه نو استعداد هغه آس څه هدایت ربانی او علا نور هدایت ربانی شه س نور استعداد شه نور نورن دا استعداد شه علا نور دا څه هدایت شه استعداد پکې وو نو بیا د ارینا رستو چې هدایت ور توشن علا نور شه ټیک شه اور ابو لی سمرقندی دلته ډیره خسته خبره کړې دا دا واوره سبحان الله سبحان الله سبحان الله الله ګورا امام ابو لی سب ذکر کړي نور نالا نور اخیر کی گورا وَقَالَ بُلْعَلِيَا فَوَيْتَقَلَّوُ فِي خَمْسَةِ اَنْوَارِ داس شریح فَكَلَامُهُ نُورٌ وَعَمَدُهُ نُورٌ وَمَخْرَجُهُ نُورٌ وَمَدْخَلُهُ نُورٌ وَمَسْوِرُهُ إِلَى النُورِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ سبحان الله نورٌ على نور سمعنا دكِ استعدادٌ ده است د داد باندې د هدایت ربانی عمرغه نور الا نور نو نور نتیج سر اوتلام فکالمه نورون د چ خبر کینو داد هدایت و عمله نورون د چ سکم عمل کینو هغه هدایت والده ومخرجون نور و, و مدخلون نور وتلد پیدای سردی داخل دلم د پیدای سردی وماسيره الى النور يوم القيامه او پديرنا سره به ورځې کې قیامت ټکشي جی خاجي اوس دویم مثال چکم ده هغه لغونه وضاحت غاړي هغه سره لغونه وضاحت غاړي الله نور السماوات والارض الله پاک غزا ته چې نور دې رڼا دا الله نور السماوات والارض ها دی الله او نور السماوات تشري مثال و وضاحت و نور الله ونور السماوات والارض مثل نوركم مشکات سيند المؤمن مشعبي د مشکات سرام او زړه د مؤمن دا مشعبي د زجاجي سرام زجاجتوي شیشه ټیک شه او سشې سره تشبيه ولې ور کړا ذکر ششاې د درې صفاتی یو پهېې صفادي چې دا شیشه ډیره سخته پشان د ګټې شیشه؟ ده داکه او دومره کلکه نه ده پشان د ګټی دویم دا شه چې د نو دا نرم او دومره نرم نه ده لکه پشان د خټی کلکه نه ده پشان د ګټ نرم نه دریم صفادارې پدې کې د شفافیت صفایدا دا د شیشه کېد کنا نو اړ اړخ طرف نو مخاری دې طرف نو مخاری ټیکشه اوس ګورا الله اکبر زړه مومن دا نرم دی زړه دا مؤمن دا نرم دی ټیکشه کنا مؤمنان وسرا نرم دی کافران وسرا سختي مومن ردو عمران نرم نه دے پشان د ختي دم رکلک نه دے پشان د غتي مؤمنانو د حقي نرم دي او کافرانو پاکي سختي او قران کي کی ذکر کوي علت على المؤمنين عزه على الكافرين ٹھیک شي اول سوره فتح کرزي اشد على الكفار روما وبينهم با خپل میث کې یو بل سره ارام دل دی او د کافرانو پاکي سختي دا رنګ تشبيه دا زر د مؤمن شیشه سره ور کولې زکه چې پدې شیشه کې صفایدا د مؤمن دا پاک دا پاکتي د شکوک نه او د شبحات نه د چورانه او حدیث اوری متد پرړې کې شبحات هغه نه پیدا کیږي ټیک شه دارنګي د د د ازړه چې کم ده دا په علم سره او دارنګي په مواعظ سره هغه څه دي رڼا کړه شي وي شو ها او ایمان او د ایمان او د عقیده د مؤمن څه تشبيه ور کړل اپ مسباح سره د مؤمن د چې دا د شان د مسباح ده ولی مسباح کار سره رڼا کول نو مومن کار سده ہدایت بیانول دعوت ور کول قران بیانول نو کاننها قوکبون جسنګا کاننها قوکبون دررجون جسنګا پششاکی درانا پشان ستور دازلیگی دقس ایمان پر د مومن کی دا چمکاویگی ده پرکی گیه ټیکشه یا یو من شجره تن زيتونا من شجره تن مبارکتن زيتونا چې څنګه دا دیوا د زیتون د تیل سره دا بلیگی مدارنګ ایمان د مؤمن دا بلیگی پس سره په علوم د قران سره په علوم د حدیث ته پیغمبر علی السلام سلام ٹھیکشه واه سبحان الله بیا رازی وکادو زیتها یزیو ولو لم تمس سunar ٹھیک شه بیا د دې اون ذکر الله کوي داسو ندامن شد لا شرقیۃ ولا غربیہ داسو ناتن مشرقی طرف تدا ٹھیک شه مشریقی طرف تدا چې سهار په نور نه لګي ولا غربیہ او نه مغربی طرف تدا چې په وخت ډوبېدو نور نه لګي بلکه بالکل دا باغ پو وست که دا هر وقت با دی باندیرانا لگیم نصمان شوا چه دا لا شرقیه لا غربیه چه دا اونا نا مغربی طرف تا دا اونا مشرقی طرف تا نو دقا سی قرآن کریم چلا کمزاک نازل کرده دی ناغا مشرقی طرف تا اونا مغربی بلکل وست دنیا کې دی مکہ بیت اللہ دځه ال تک الله نازل کړي دي بالکل پواس هر طرف ته ایمان رڼا هر طرف ته ایمان رڼا خريږي ولو لم تمس سنار سمانا چې 3 د دغې بوټي زيتون بغیر د اور لګي دور بغیر د اور لګول نه دا چمکو و هي د رنگه علم د قران او د سنت وسو قربان د ایمان راړي او قران نړي غدا واځته سبحان الله کچا به ایمان راړ نو دا غفیدا کیمان رانړ نو نقصان غنقصان لیکن لګندارنه هر وخت په پر زمانه پر دور کې به بړیږي جی اوس دا مثال اسن لغون لیکن بلګه پکې خوان وو مزيدار وو ټیکسي کړه نو سمانه شوا چې دا سینه دا انسان د دې تشبيه شي سره او سینه تشبيه مشکات سره ووښیکنا او تا مثال دړه ووښیکنا ځکه الله کریم په دې دا مسله د توحید چکم ده داږي وضاحت پر الله دا مثال ذکر کړه کدا په دې علوم او حکمتونه عطا از ذکر دا بو شې نورن الا نور بشي جس تی دادم د تلارا کړی اور هدایتم هدایتم در تشویي اور بیا عقیدم بک پرتئی نو سبحان الله رنا رنا دا و یذریبول الله لم سال للناس اور بیا نی الله پا خلقتا بیا نی الله پا مثالنا للناس لپاره د خلق چپوا شپي والله بكل شاین علیم الله پا ریس باندې پوا دی فی بَیُوتٍ عَزَّنَ اللّٰهَ غورای جی فی بَیُوتٍ ذَرَفَتِ یُسَبِّحُ الدِّیْفَارَ اَوْ رِجَالٌ فَاعِلٌ یُسَبِّحُ دِیْفَارَ مانا نخ... مانا کوم خا فی بَیُوتٍ ذَرَفَتِ یُسَبِّحُ الدِّیْفَارَ اَوْ رِجَالٌ, رجال مانا يُصَبِّهُ رِجَالٌ فِي بُيُوتٍ پاقوالِ بَيَانِ اللَّهَ لَرَام رِجَالٌ سَدِي نَارِنَا فِي بُيُوتٍ پُكُورُنُكِم فِي بُيُوتٍ عَزِنَ اللَّهُ فِي بُيُوتٍ پُكُورُنُكِم عَزِنَ اللَّهُ حُکم کَرَ دِي اللَّهَ پَاق عَنْ تُرْفَ چُوچَتْ كَرَشِم وَدِي تَمَعْنِي تَوَقِّدًا وما شي قلاله برحمتنا نازل كي دري تو جهات کولبا مغاز تا ته کوم جتي از دکی في بيوت ازن الله في بيوت الله في بيوت فقورن كه يسبح الرجال پاکواله الله پاک سړي في بيوت فقورن كه ازن الله ان حکم کړه دې الله پاک ان تورفاع ان تبنام د دې خبرې چې جوړ کې تاسو جماعتنا الله وی تاسو جوړ کې جماعتنا او تبنا دا ترجمه امام تفسیر حداد کړه تفسیر حداد ان تبنا چې تاسو جوړ کې من داد دل لا پا جماعتنا اباد کې جوړه وی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی من بنا لللہ مسجدن بنا اللہ لہو بیتن فل جنان چاچ دی دنیا کې د الله کور جوړک ال تب اللہ پاک غلب جنت کې کور ورکي حدیث خو می او کنا را خپل شیخ نقطم د تو که م کرا ها الله دې په نازل کړي چې هر مؤمن مسلمان خو بل الله جنت ورکي ته چا جمعات نه جوړ کړي نو أغلب کور نه ملاويږي مان دادا چې هر مؤمن هر مسلمان رب الله کور ور کوي په جنت کې لکه چاټي جمعات جوړ کړي أغلب الله داسې درن او عزت من کور ور کوي لکه د دنیا په کورونو کې کور د جمعات در چانه او چته جمعات جوړون کې کور په جنت کې دعا مو جنتیان او داسې اعلی او اوچت پي فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ اَ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ أَن تُبْنَى خ دیمه تو ان ترفا ان ترفل هوا ایجو الالم چ تاسو پدی جماعتونه کې خپل حاجتونه پیش کوي الله پاک تاسو جماعت راشي او الله تاسو ته نه پیش کوي دا انا چې جمعه سختي راشي جمعه ته تا لګوي بس تاریخ ولګولې سختي دا وایي هاج قران وي ان تورف الحوا الى الله راشي یقل حاجتون الله ته پیش کی داد الله کور دی بل امام مدارسه کرکی ازن الله ان تورف ان تورف الاصوات بتلاوت القران راشي جمعه ته اوازو نوچت کے پلسطو دا قرآن ماند دا د جماعت کی قرآن و آئی قرآن بیانو کئی وازو کئی نسیتو کئی و يذکر فیها اور یاد کرشی پدی جماعتنو کی اسموه نمد اللہ پیو والی سرم تھی دا اللہ توحید پاک بیان شی يوسبیخ لہو پاکوال بیان کرشی اللہ دی پارا فیها پدی جماعتنو کی بالغضب والاعصال سارور مقام ذکر د سارور مقام دې مراد ته دوام دې هر وخت د الله نوم یاد وا او د الله قوت حاضري ورکا وا پوشي رجال الله تل هي سبحان الله رجالن داد الله په کور کې چې आवाज او چټکړ دې فلستو د قران یا یاو جماعت کی خپل حاجتونا الله ته پیش کەی یا د جماعت آبادی کەی ظاهری آبادی او روحانی آبادی ظاهری دیوال جوړول ور جوړول کارپټ اچول کالین اچول بلف لگول دا ظاهری آبادی دا او باطنی آبادی هغه شه دی چې ته پدې کې مونږ کې عبادت کې قران وای تاج نوافل پک کې قران بیان حدیث بیان داد جماعت اباد واردے او دا کار سو ک رجالون دا کار رضوانانو دی رجالون سردی دی رجالون نارین دی رجالون زوانان دی لا طوله تجارتام دا زوانان دی چې غفلت کی نشي اچولې د تجارتو تجارت ولا بیون او نل دین الله دخو خلق او صفات الله بیان کوم چې ګوره دنیا کې انسان تاجر وي معاملات کې یو بل سره له دین کوي یو بل سره له دین کوي کنه مزلنه راغلی یا غاډ دې زیات راغلی ونه یا مسکين وي او یا غا سودا و میکړي وا بس هغه پیسې و سولولو بس هغه شمارولو من یا خودي خټه مولاګيده الله الله وای چکه کم سړیل تجارت او لین دین جماعت نه منکی نو دا د مؤمن صفت نه کامل مؤمن کامل رجال حق دی چې دا لین دین او دا معاملات دا د دنیا سوداګر نه دل معنی اونګر دي د عبادت الله نه دلته مفسرین واعظ ذکر کړی دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه یو علاقه تعالی چلتا آزانو ش نوحال کو دکانونه بنن او جمعه ترال عبد الله محسود و فرمایل رجال لا تلہیهم تجارت و لا بيون رجال رجال دي سړي دي لا تلہی تجارت غفلت کي نشه چورې دي لاره تجارت د دنیا و لا بيون او نسو دا ګانې لیندن ان ذکر الله الله یاد یادنام وقام سلایم او ر دااکې منزونه وي تا دکات او ر دا کې ذکات صبحبحان الله اقام سلای تا دکام حوق الله خال سیم او د حوقلیبات خال ساتیم تعلق ما الله خال ساتیم اوداررنې تعلق ماله بعد خیال ساتیم ی خافو نه یوممن الله فرمای یا خافو یریږي د ایدا زاب دا غلوی رزینا تا تقلبو اتز تربو تا تقلبو چې غډوړ بشیب فی بدی کې القلوب زرنا ولفسار او سترګې دا سه بتنا کرز دام چې زرنا ب پکې و درزيږي الله دا زرنا ب درزيږي کله انسان باندې خوف راشي دا زر څنګه درزيږي او دا چره دام دا ګولای د سترګو د عدرګي قلاوي شسترګي اوس علت بيانيږي چې دا علت ول بيانيږي چې دا قیامت الله ول راوري ول يا جز يوم علت لپاره داسبات قیامت چې دا قیامت ورځ بره ازي لي يا جز يوم الله دي د پاره چې بدل ورک دي الله پاک احسن ما عملوا احسن جزا جزاده ٹھیک شیکر دا معنی بکیم دا بنوای نو یجز یوم الله دې پارچ بدل ورکې د ایت الله پاک احسن ما عملوا ډیر خسته دا عمل ورن اچ دی کړی دا احسن اعمالو بدل به ملاویږي دا حسن به نو ملاویږي ٹھیک شیکر الله خد به احسن به عمل بدل ورکي او ده حسن بم ورکي مانو که احسن معاملو خست جزاد هغه اعمالو چې دای کړی دي الله د نه غمالو بدل چې دنو دا ډیر خستدا الله له طول ترقی و یا زیده مم من فضل او زیاد به کی دی تعالی د فضل نام نور نعمت نو متلا ورکي او بل امان دادا و یزید من فضلیم زیاد بکی اللہ پاک استعداد د پاک پل رویت باندې اللہ با دائی کی طاقت واچائی دا سو دا اللہ دا لی دو ایک حدیث کی رازی پردر قیامت پا اللہ تا پوسکی جنتیانو نام چی بیتا سو لنور سنعمت دون پاکار دی وی اللہ چی سو تا منگل را کر اللہ با فرما چیو نعمت پاتے دیم حغانه ماسشه دي جنتان وو چغس نعمت دي الله وو فرمایچ غ زما دي دار سبحان الله الله دې ټول تناسب کی هو يزيدو من فضل او زیاد بک الله پاک استعداد دیت اد قطود الله والله يرزق من يشاء بغير حساب الله رزق ورکړي چې چاته ارادو کې بي مغیر صابن کې اشاره د قصرت ډیر سبحانه ور کوي ولذین کفرو اعمالو مخکې مثال د توحید بیان شم اوس مثال د اعمالو د مشرکین بیانېږي راشد مشرک اعمال مثال واورام سبحان الله او دا جواب دے یو سوال سوال دا دې چې مشرکین خو اعلی اعلی کارونکې اوچت اوچت کارونکې او تاسو واچې د دې اعمال بربادي او پلوونه جوړې یوه سپیټالونه جوړې او څنڅه سره جوړې کړه ها لکه اوس خلا کوئی وی پلانټیزه کچې دنو سیکان رو جماعت ورکې وي ها الله نه مني سیکان چې کم دې د خوده حکم نه مني د خوده پیغمبر نه مني وېال ته پلانکي دایې کې وې پلانکي اندو انداز کې یا سیکان دا س یا کافراندا س کې نو الله او راشه د معافې صلوات چه توا چه دا کافران دا مسرکان دیخ آمال آمال کئی د دی دا آمال چه دی نو دا برباد دیم واللزین سر جواب دی اوز گوره دا مسرکین آمال په دو قسم دی یو حق آمال دی ظاهر ظاہر کے خدیم ظاہر کے خدیم باطن کے خندیم بعد حق آمال دی چه ظاہرنم خندی اور باطننم خندیم پکشن والذین کفروا کسانچ تا کفر کړی دے آمالهم عمل عددای کسرابن وشان د شقوقلدی الله شقوقلدی شقوقل پی جنې سختہ گرمی کنا اور تدا شگور تا شگویہ غټ وی پڑکی گی تبوا چدل توبدیو ٹھیک شه کرا کسرابن وشان د شقوقلدی بقیعۃ حموار میدان یا حساب او زمان او ګمان کې پدې باندې تیګه دوبو یو سره د چا ته کې دي تند پلګې درې دا تلاش ته ووبو کوي په سختي ګرمۍ کې یو قتل چا غوډه زما کزلیږي پړکیږي ټیکړه زمان او ګمان حتا الله فرمایدا تیګه دوبو روان روان شو حتا دا غایه د سده یحسبهو دا حاجی کو د تردی ادا جاء او چ دی راغه د سرابتا د شوګولتا نو لم یجد شیئا ای نو مندو دلتا حسوب ای نو مندو حلتا حصیم دوه ویدا او بده چراغ حصینو نو سمانه شوام مشرک و ما درگاه جوړ کړی دی مشری کوئی ماده کړی دی ماده کړی دی لیکن کلا ووجد الله عنده او بمې دې الله سخام هاج فوفا وحسابه پربور کله باد ته بدل دد دے خدا امیدونه چې مال بدای مال بدای وي څنګه چې دنیا کې دے راغه او د ګومان کو چې دا عبدی التسنو دے مال بدا جنت ملایو کې دا لیکن کله چې الله درتلان دغه اعمال به داسې بربادي لکه څنګه چې په دنیا کې هغه شی ګولته اووبوي لوي بیا راشه حتا اذا جاءو تر دي چرای دی دی سراпта دیش ګولتا لم یجدو شیئا اونم ددلته حشم وا وجد الله او بوومی حکم د الله اے حکم الله اندو حکم د الله نوفو وفاء او حساب نو پربور کلا د تې حساب او حکم د الله سره چې د کافر اعمال برباتی حکم د الله سره کافر مشرک د پاره دوزختي والله سریل حساب الله ډیر ز حساب کو انکه دے کو سوک دا سوالو کی چې د دومره دنیا د دومره مخلوق دی <سؤال> تدي حساب دمر زر څنګه کیږي زموږ شيخ الله له پی رحمتونه نازل کی غيبوي استا خپل د کروڑونو حساب په یو سکند کې پر کارکولټر کې ټک ټک اثر وکي نه هر الله ته دمر مخلوق حساب کول څو ګراندی ست دا لږ ور کړې شوی شي په دې اربونو حساب یو سکند کې کیږي ذکوال شيخ فرمایل چې والله سريو الحساب الله دې نو سکن تل الحساب یو سیکن کی باقل مخلوق صاحبو کی اوک ظلمات فی باہر مخی آیت کی مثال دا مشرک تاقیدیو ها جی مثال دا اعمال دا مشرکو اس پا دی آیت کی مثال جا کرکیگی اقیدی دا مشرک او لفظی ترجمہ بیا وضاحت اوک ظلمات یا مثال دا دی مشرک مثال دا قیدی پشان دا تیرو دی فی بحرن پر دریاکی لجین ڈنگ یغشاو چپٹکڑی وی دلرام موجن چپی من فوقی پورتا دغین ا موجن بلا چپا من فوقی دغین پورتا صحابن و ریاض ظلماتن تریدی بعض فوق بعضن پورتا بعض و بعضی فوق بعضن پورتا د نورنا سمانه دا دریاب تیاره لجن ڈونگ یخشاو موجون پورته پی چپا بیا پا غیباند چپا بیا پی الله الله. اللہ سمرا تیاری شویم نگورا اوک ظلمات فی بحر لجن ها بحر دا بدن د مشرک تیم لجن سینا دا پاگی کی دا دا مشرک انسان دا بدن دا دریاب شو دګ ډنګ زای کم دې سنا بیا چکم دینه پاغه باندې موجن بیا چنه پاغه باندې چپا بیا چنه پاغه باندې وریاز ندلتا و هدايت چلتا نه راشي رابشي اسمانکم او کظلماتن مثال د مشرک د عقيدي په بحر اللججين په دریاب اپ کې لججين چې سيندا یا و جاء موجن چپټ دې د دې سینې لرا چپی د جهل دې سینا کې چپا د جهل دام من فوقه موجن بیاپدی جهل باندې چپا د انادام واجب من فوقي صابن بیاپدی اناد باندې محرج جباریت ٹھیک ظلماتم بعضا فوق بعض تیری دی جو تیری باندی بلا بلی باندی بلا ایده اخرج یدهو کلاچو باسی دی لاس اخپل لم یکد یراها ندی چوگوری دی لرام لم یکد یراها ندی چوگوری اخپل لاس لرام وچی دتا اخپل لاس نخکاری ومن لم یجر اللہ و لونورا چار چلا پاکو نګرد يرنا فما له من نور نست پکائنات کې سوچ چا ترنا د ایمان ورکی الله مشرکته دې ایمان نه توحید نه ولي لري دې زکه دې کې جهل دې دې کې اناد دې دې جهل او دې اناد د وجناد ختم القلب راغل دې مهر جباریت په لگے دل دې نو دے دم رجال کی دے چھتا اخ پا لاس نخکاری اخ پا لاس د سره لگی دلے دے دلائل اقلیہ علم تران اللہ آیتا غورن دے کڑی چھ بیشک اللہ پاک یو سب بیخ لہو پاک وادے بیانی خاص اللہ دے پارا من في السماوات والارد حاغا مخلوق چھتے پاسماننو کی والارد حاغا مخلوق چھتے پاسماننو کی والاردی اسمانونو که کم مخلوقتی ملائک و الارض انسانان وطویرو صوفات مانیکو مدریم سما شیخ اللہ پاکتی و بخیم فرمائل بے وطویرو مارغان صوفات سوفونا سوفونا سوفونا سوفونا گورا کندی فزاکی مارغان قطار په قطار څنګه سفونه دي نیغ نیغ روان دي یو بل پسې روان دي ٹھیک شه او سفونو کې لری لری اوري گئی ها الله چو ګرام فضا کې سفنا قائم دي ها جی الله لپا کول بیانې په اسمان نور پس مکان الله و يميز کې پدې فضا زما زموږه پاکواله بایاني کې الله څنګه بایاني کې او وګراو وتويرو مارغانو تا وتويرو پرندو تا سوافاتن قطار په قطا سوافاتن سب سبان دي سوافاتن دلی دلی سوافاتن خروون کې دوا زر الله و زری خوار کړي دي پا کواله د الله بیانې قطار په قطار روان دي سپا کواله د الله بیانې او بنده کته پزمک باندي د سفونو دورانولو اړه کې او فضا کې غستا اړه نه چاليږي الله وتير سفات هر مارغان او پرنده چرواندي قطار په قطار کی دا در سفنام او دارنګي ډلې در ډلې کلن قدالم صلاته هر یو د دین معلوم کړي دي صلاته بلند الله وتسبیحه او پاکوال بیان الله ټیکشه زګور از امام زاهد المصیر لقیم چې مخلوق در لادا دا دوه قسمه باندې دي ذو الذوقول اور بل غير ذو الوقول نصلاته بل ند الله ذو الوقول وتسبيحه با قال الله غير ذو الوقول او غره سوره بني اسرائيل پنزل سم पारा ایت نمبر 44 تو سبح له السماوات والس والارض ومن فيهن وَمِن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ نِشتے پدې کائنات کې اوسېځ مگر د پاکوال بیانې به حم صفاتونو د الله سره هر پرنده هر مارغ هر امر غید الله پاک پاکواله بیانې ولک الا تفقون تصبيحهم لیکن پو گی تاسو دغه په تسبيحاتو باندې دیکشه جی او کلن قدالم صلاته هر یو د دین اپ بلن د الله وتسبیحه او پاکوالد الله والله علیم بما يفعلون الله بار سبانه پواده علیم پواده بما يفعلون په هغه سچ تاسو کوي ولل اللهم الملك السماوات والارض خاص الله دې پاره دې خاص ده والله ده د دسمان و نو دزمکی و ایلالله المصیر خاص اللہ تک درزید اللہ طول دیم علم تر ان اللہ آیت آغور ندیکڑے چی بے شک پاک یز جی صحابا بوزی وریا زولرام یز جی صحابا شڑی وریا زولرام نو عف ب نه بیاجمې او کې الله پاک پهديیم بیا ځ وال کلله پاک پهديیم اے سوار دخوا سوور يز دخواام نو بیا دا يز ج ص الله دا روان کیم چې کی نوسم ال ف ب بیا الله پایی ځای وال راولیم راجم کم سم یجعل حور کاما بیا اگردی اللہ دی وریا لاندې لاندی باندی تیبتیم فتر الودقا بیا گوری تدی وریا زولرا اے فتر الودقا بیا گوری باران اوز دل دکی باران تی ودقوی فطر الودقا بیا گوری باران هغا غټو ساس کو کلوی دا باران نره ساس کوالا کلوی دا باران غٹ ساس کوالا لکه خلقوی دا بڑ بڑو بڑو باران لکه چه بیگاو فتر الودقا بیا گوری تو دی باران لرا غټو ساس کو باران یا خروج من خلالهی چوباس اللہ پاپ مزد دی وریزونا و یونزلو من السماعیم اور اللہ پاک راوری دا پورتنام من جبال فیها من جبال لفظ معنا صدا من جبال دو غرون نا حال داد چپور ته غرون نشتا بیا پور ته دا, دا باران خدای وریزونه ناراض وریزونه راضی د غرونونه ناراضه زماد شیخ نقطو لک عد مفسرین من جبال فیها من قطع عظام يشبه الجبال في العزم الله من قطع عظام هغة تقلونا هغة تقلو ده وريضنا يشبه الجبال في العزم وغطوالي كي پشان ده غرون دي و بعد وريضت تتقوران و طبائي غرون دي من جبال فيها من جبال فيها مفسرین فرمایتی ذکر د مشبابی ده مرادنه مشباده ٹھیک شه کنا من جبال انفها من قطع عزام يشبه بالفلوزم الله وردا باران ٹھیک شه ذکر د جبال ده مرادنه صاحب ده من دن کلی فصيب به من يشاء الله رسول کي پديس رات چاته رادو کي یا صیفو هو همیشاو الله اړی د ورزو لرام او یشاو چې چ الله راده وکې یا کادو سنابر قیمریب پلکته راناام ی کادو سنابر قیم تقریب ده چې پړتهدي ره یذهبو ب لبار د پړه کارې کېڅنګه الله خلله مخلوق د نظرې فااضت کوي او چې کله الله دا تندر لږنو بیاسوک روقالی نه شي یقل لبل الله الله لو النار اړی را اړی الله پا شپې اوورې لرام ان نهفی دا د کلبرتللوې لب سوار یقین پهې ک مقابرتونونه دقلمندو دپاره را شو انسانه اوګه د شپې نظام او د رې نظام ته. والله خلق كل داب با بل دليل الله پاک غذات چه پیدا کرده هر یو زند سر مما مم اند ابون فمنهم من يمشي على بطنين بعض دغی نا غدی چرواندی په خېټو باندي ومنهم من رجلين بعض غدی چاغروانی په دوو خوبو باندي الله اے منھم من يمشي على بطنين بعضي حغدي چ رواندي په خيټه لك مارته وګورم ومنهم من يمشي على رجلين بعضي حغدي چ رواندي په دوه خوب باندې لك انسان لك چر لك پرنده ها ومنهم من يمشي على او بعضي د دې ناغدي چ رواندي په څلوغه په باندې دلته یو سوال دی دماشِ اللہ دے پی رحمتوں نے نازل کی چگورا مار پا درجہ کے کم دے انسان په درجہ کے آلا دے امک کی ماری ذکر کر رستو انسان ولی په پا مرتبہ کیو چتے نانا فمنہم من یمشیم دا ترتیب پیت بار دا رتبے نہ دے بلکہ دا ترتیب پیت بار قدرت اللہ دے اللہ و رتبہ اللہ نبیانے الله و یو ګوراکه نظامه قدرت کوتوایه د پاک پو ګرځي بيداخونه مې مخلوق روان کړې دي او کوتوایه د پاک پو زکه ګرځي چاخ پی ډيري دي دی لکه زنجزام په دو مخ پو مې روان کړې دي ها جی او دوی خبره دادا قال ذکر د عدنان وی او قال ذکر اعلی نوی عدناتا اول اعلی ذکر شی ادنا رستو قال <سؤال> اهو الادنا <سؤال> ذکر شی بیا اعلی ذکر ومن ومنهم من يمشي على رجلين ومنهم من يمشي على اربعه يخلق الله <سؤال> ما يشاء الله <سؤال> پیدا کوي چې خوخی کوڅه دا وې چلاتا مار لاخ په ولین دي ور کړی الله <سؤال> وي يخلق الله ما يشاء کوڅه دا وې چلاتا فلان کی لا سلسله تیاته اخ په ور کړی دي لکه زنده وغيره نورم دا شي ډیر او کو سوق دا و چې الله دوه لرا کړی دی سلوره یو خلق الله ما شام پیدا کې الله پاک هغه چې ښه خشي سي را دوکي ان الله على كل شيء قدير بيشک الله پاک بار وسيباني قدرت لرونکي دي الله مثال دی واردم سوره نور نام سپوري احکام دی واردل سلوره کامه لتهير المعاشره او احکام او قاضی اصلاح المعاشره مثال عجیب وضاحت په توحید باندې دلایل عقلیه په توحید الله باندې لقد انزلنا آیات مبينات الله فرما یقینا موږ نازل کړې دي موږ راګلې دي آیات آیتونه خپل مبينات وضاحت مبينات قارکون کی پا خپل ام واضح دی بل ام واضح قیم پا خپل ام خکار دی بل ام من یشام الله توفیق اداعیت ورکی چچات ارادو کی الہ سرات مستقیم طرف تلار سیدتام طرف تلار نیغتام ہر سڑے ویچ اللہ ما تنیغ لا رخے هر سره وی چلا ما په نی غلا روان کی راشد قرآن لار نی غدا الله د توحید لار نی غدا د الله په حکامات باندې عمل کول دا سیدا اور نی غلا رضا نو دی ځای پوری د صورت سو ذکر شل. بابونا، بابونا ذکر شل. باب ذکرشل درې بابونه آ درې بابونه سلور بابونه ذکرشل باب رابید الله نور السماوات نا دی ځای پوری او دی رست ان شاء الله